دته مخاطړ دی چې ځان دې دغه نصاب د محتویاتو سره عیارو برابر کړي ځکه دا د کومه وايي فکه د بیا به محشبه لاندې registable شوی په نشاب کېل شوی او تبدل شوی نشاب په کې اساسي نقطه ده د معلم د روزنې لپاره د تربیه معالم کورسونه د تربیه معالم شمنارونه د تربیه معالم نورې هڅې البته په غربي ډول باندې په غربي ډول او په غربي فکر باندې چې هغه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 او د فس نه د ژړ دپاره هغویهچ کوي په خلاص بیا د شنګر ی د مطالم د فسهول نه یا د مطالم د فشهوللو دپاره دو همم د معلم نه کار اخیسته د د کار اخیسته او همدي او بل مهم شي نه چا هغه تعالمی ماهول لو تعالې ماهول د داسې جورک و بلکې هرر چېر ته مستمرې تعالمی ماهول داسې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 دکابل کابل پا ټول پامټن کې دولت سختله بودیجه د د د د د زرګونو بالغ او زنانو د زرګونو او د سلګونو استادانو لپاره د یو جماعت د وروللو تکلیف نه ويسته بلکې په دې پابندۍ لا غو چې هرڅه جوړول شي د کې جماعت نشي جوړولای نو یا صاحب د جماعت لپاره نشو تعینولای څهر لېونیې شي کې جمعتون نه نو وایلی که چې جممات هلته پر خو خلک به منزونه کوي کې خلک بري طلاات به هلته بهقرآ کې هلته به ایمان راځ مخکې کېږي به ایمان به دی پر تهلا وي اوغ به بیا د دی کلمه دو ته وایي دهغ به اشسلام د خپرا خاطر به استفاده کوي مسلمانان به را جم کې زه خو دي که خله به را جمع کېږ مشمانان او دو مسلمانان سرهشل سره ته کول د هرته دپ را ځای وه پانتونونمه کې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 په پو انتونو مکاتب و مدارس پدی اطولو که پدی بانی باندیز لگید دلائی او پا باندیز نو لگید دلائی نوزیوت آلت داشر ماسکتا کرد و او پدی معتالی ماحول که سوی پا گیر و شر میگی پردی پا گیر و شر میگی سوی دی پا پدر و شر میگی سوی دی پا ملی جامو کی پا خپل و اشلامی جامو کی نشی وردلائی خان آخا دی پا تلون واغاندی تردیحا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 غ د پې لمن وه او لمن نخقته به جرا دی وي زمانه د داسې را چ هغهجررا دی هم نه وي یو زهګوشې غون د جررا وروسته هغه هم نه او د تیکېار س پاابندې نه وه او کوو نو یو یس یو سپین غونې پتار په با سر باندې وي چوللی وه هغه هم دب خاطر باندې شنمایش پ کې نو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 نوديا د دزېنه د اسلام او د نور هغه مني اغه اعتقاداته او رواجن او عرسوننه چې د د بیره نه اشاره وی د بیره داسې چې سره اسلام ته وي په نشرم نه د کله نشرم نه یو خپلول نشي نشرم نه اغه یاد کورونه چې خلق بدره کوي لازم ما په کله ولاش کې بدګنه لای شي د بلې هر سنه لریو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 او په نتیجې کې ودی چې په پارٹی جوړ کړ او داګه پارٹی داګه د تاغانو وکولې عجيبه دا دو وزیر رامنځته شو تاسو وګورئ په شنام اسلامي نړۍ کې هر چیرته چې جنگ وجګره روانه ده یو وخت امدوږ یو وخت د ملت عادي خلک دي تاسو افغانستان کې دي که په بل وطن کې دي که هر چیرته چې دینه په اسلامي حکومت کې چې جنگ وجګره روانه ده دا په ډیرو کلو دوه ډرو ځینې کې دا څه مخالفي متشریح کفار ولاړ دي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 یا ته جهازو په شکل کې یادې کتابخانو دي کتاب فروشي او د فرهنګي مراکز په شکل کې یادې مکاتب او د پوهنتونونو او د دالمعلمینو په شکل کې او په نتیجه کې دوی د مختلفو رواو ناروا لارو نه یو ډول قيادت تور شوه د له بلچا پښتوانو تر شواله او د خپل ملت او د خپل خلق دغه شي په بدر او رجب نه احتکرل مله په ټول اسلامي ملک کې چې تاسو ګوري یو یو خاتې طلارده او ده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 افسوس چې فرعون نه کالج کې نشيږي به وایي خلکو د بچو د وجل نه غو بدنام شوې وي افسوس چې فرعون د په په دار کې وای سوچ نه وکړي څه کې نه وکړي نو کېدې ته په هنتون جوړ کړو دا که څه نه حساب ورته فرعون ژوند باید ماري نه د فرعون په دار روانو څه کو شي کار ترانو څه کو ماومرینو څه کو به د فرعونانو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 و دنې مترو ته څولې شغه له تجربه و و و او فرمول مرملور سره یې د لوی چې نراوښته فغدام نورته وروش کاو راګیره نکړې شوو پکې او خدادانت کې مانند ابراهيم خدادانت کې مانند ابراهيم په نار او چه بے پروا نه شستن زلک ابراهيم علی السلام په اور کې ناستنه خو پکې اونسته د زیکدېما توکل په الله باندې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 په دې علم په اړه کې یو علم اشیاء 화학 اه در فرنګ تاثیرش جداست موږ خارج موږ خلق د فارو علم کیمیا ده خصوص چې فرنګي کې به دې تاثیر جدا ده موږ چې علم راشد مستوان وطن آبادو دې چې علم په اسورشي وطنونه فبراير نوي اقل فکرش به عیاری خوب وزست چشمه او بینم دل او شنګ او خښ فلکنو لکن خلق طیر او رز وجنی د اب 80 په نحکارته و انر کار نه وکه چاسمه او بینان پستر کو کی اوخه نشته او شان گو هشت اری مزور وسواست ان در شهر داست جبرائیل صحبتش ابلیس غشت دی وی چې غربینخه اله مو ته هرڅه د دنیا ته خوراکړه ورای دې اله مو ته هداشه ده چې جبرائیل ملګری شي هغه غوغه د ابلیس جوړیږي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 کارئو تخریب خود تعمیر غیر خپل بلتشو با عبادهی او بلتشو ملت با عبادهی او بلتشو با وجنی بلتشو تشلط با او بلتشو با قائمهی وای قوم کشتای تدبیر غیر کارئو تخریب خود تعمیر غیر نیشود در علم و فن شاہب نزار از وجود خود نگردد با خبر نقش حق را از نگین خود شتارد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 ویختان شایت دینجونو اگر دو اگر دو اگر دو اگر ویختان خیلی گموز کری آو دیگه چوتی گلند که لگه اولی آو بابا و شایت نبی بی بی اوی نوجوانان چون زنان نشغول تن در دلشان آرزوها به شبات مردز آیند از بطون امهات دختران او بزلف خود اشیر شوخ چشم و خدنما و خردگیر ملت خاکستر او به شرار صبح او از شام او تاریک تار هر زمان اندر تلاش شاز و برگ کار او فکر معاش او ترس مرگ دقش این نسل جور که چه با طول رضا پر دوڑی پشورو دو دو که دی خیوط غم باخشته آده مرگ نبا ویره که کار د دی نسل چې در غربی تعلیم را منسته که چشی بایی هر زمان اندر تلاش شاز و برگ بس ارگاه بارگاه جورکی زندگی جورکی معنی جورکی موطر او فکر معوش او ترش مرج من عنوان او بخیل او عايش غافل از مغزم د اندر بند پوست قوتو فرمان روا معبود او عبادت به بچا کئ اڅکې حاکم دی او څوک ته پدانی زبردست دی بس هغه دی معبود دی قوتو فرمان روا معبود او درځوالو دیونو ایمان سود او دله ایمان ته مزيد دی ګټه مې وکړه وا وا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 برد تقليد دغرب بعد اقم را تنق درب قوت مغرب ن چنگ اب دا د مرب د قوتعتقداق دا د دوو رباب و غا داس مننظره پیدا کئ چمون ا شروعکن بامون قوي شو قوت مغرب ن از چنگ اب ذرقې دخترانې ب حجاب ن د صاحران لا ل ن زهوران سااق نهقطت محکمه اورا معزز لدنی است دي بیا محکمې بده کې نه شي د دین په کډانه محکمه شو محکمه اورا معزز لدنی است نیروغش از خطه لاتینی است قوت افران از علم او فن است از امینات شراوش روشناث حکمت القط او بريده جامنه جاملش معنی علم او هنر امامنش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 دغه په خون په 13 رنگ شو، او دغه په شرابو داش مشوي چې بيخي د زامر نه هر شوی دي. اوس د یو سمانون غوي دا د سمانون شي د دې په دغه هغه باندې د وکشې دي مظهر باندې، اې د دې شکل باندې، اې د ژوند په طریقه باندې د وکشې دي. خو دا د وککه به شي مدي. د یوې د غرب او د غرب د نظریه په اړه کې د غرب د ژوند تو داره کې دی وای. دو هرش تصدار درلالش رجج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 هنا تقريباً في عدب و في شعر و في كناية تجربة باندى يوم التعبير هو اقبال في غربية تحذيب و تمدن في غربية تعليم الزيغة اخبر امتا و اخبر ملتا اخبر بچانا و اخبر ورونا و, و مشمعانانا يوم التعبير باندى كيف او خلق تتوشيه كيف يقول هنا تشيء لا يوم التعبير باندى تي روزين بلکه بكار وسمانه تختل زامبلي بالله تعالی نورسه تختل زامن یتمادول او خپل مازی تراوږه ګرجي اقبال په دې بارکه ډیر د برمن ډیډه برمن شیرو نه دي نن امدهوم را د تاسو په ما د مختصره <تصفيق> معلومات وړاندې کول دي غربي استعماری اعمالو په یو عمل دا و چې دیسنګ تعلیم او تعلیمی نظام غربي کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك